Det är viktigt, det är viktigt Det är ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande Nu kommer det på program för kulturföreningen Jallarornet Vi ja. var ett viktigt, viktigt meddelande Heja Sverige friskt Det är det som syns gör Heja grabbar ni är bra VM gulden ska ni ta Heja, heja, heja Hej, para pap Hey ja friskt var Det är det som susen gör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 022560 143. 022560 143. Det är alltså gunnarät.tk nedradion.tk. Sen har vi natsol.tk En spegel med massa länkar. Adressen vad gäller hon är ett box 42021 126 12 i Stockholm. Och vi sänder. Närradio på Stockholms Närradio 88 MHz varje lördag 17.00 till 18.30 Ni kan lyssna via internet också och ni inte kan höra sändarna på 88 MHz Men besöker ni Stockholms Närradioförening på narradio.se webradio och så väljer ni länkarna där till 88 MHz Se.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 så gjorde den här Fischbro liksom joa med har jag varit av mängder du vad det Ja. Så. Jag väl så på hela 90-talet med olika. Förlåt, förlåt, hur flyttade jag Hur tungt det emot? Ja, det var <laughs> <hör> inte så bra. Folk blev förra. Ja. Men men det är det är det. det som har lite av mening liksom. ja, jag menar det. Så, så, det eh, men Nä. har har det har det um... Alltså intresset för konst och så, har det alltid varit eller kom det mer, ja, när, hur kom det till liksom? Ja intresset för konst har jag haft liksom, hela tiden, jag har. konstvetenskap och sånt där så Jag vet inte först, jag har tänkt liksom, söka konstskolor och sånt där grejer men jag tänkte, ja, fan. Det var lättare att bara sitta hemma och göra affischer och sen klistra upp på stan för då ser jag alla det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 Jag tror jag var med i SSU tag där de hade kopierat maskinen. Okej, okay. <laughs> ja. det, var, det var en fördel. Men vad, det här är en jävligt svår och kanske uttjatad fråga, men alltså vad, vad är konst? Hur ser du på det? Vad är konst för dig, helt enkelt? Ja, konst... Alltså det, jag brukar använda Lars Wilks. Vet du Han brukar säga att konst det var konstvärlden. Han ser det konst. Mm. Men vad säger ja. konstvärlden om dig? Jo de här? Nej, de anser inte med jag var konst för jag har inte ställt ut på några gallerier jag har inte gått någon konstskola sånt där liksom. Mm. Nej, jag kallar ju min grej det är ju gatukonst Ja. Alltså. Mm. Aha, delar man, delar man på det inom konstvärlden vet du. Finns det konst och gatukonst eller lite olika? Ja, ja nu har jag ju i konstvärlden och jag har ju börjat anse att Banks är konst så då är det ju konst men det har inte sett att jag är en än så länge <laughs> Tänker på hur Lars Wilks vilket skit han fick då så kanske ja, ett tag på det för det. dig också <laughs> Han blev nästan utkiker från konstvärlden efter sin ja, ja visst Har du och Lars Wilks på något sätt träffats eller umgåtts eller har ni någon kontakt överhuvudtaget ni är i rörande inom, inom samma sfärer tycker vi som uh, sitter på utifrån om man säger så Nej jag hade bara träffat det Dispatch International hade sin, Eller om du var nöjd Det var fan inte Dispatch Trycksfrihets Sällskapet Skapet. Ja. de hade sitt första debatt var andra, liksom. och Då gick han fram och skakade hand Det var det, det, var det andra Men var, vad tänker du om det med rondell -Lunden då? Ja jag, visst, det var en bra grej liksom. alltså, Han visade liksom Hur <hör> <hör> konstvärlden fungerar liksom, Att de påstår att man ska provocera Fast Tidligen ska man bara provocera vissa grejer liksom. mm. Man liksom provocerar Muslimer eller något sånt Då är det inte bra Så han visar liksom hur falskt det är Konstverk. Det var ju hans syfte också liksom. det det Men eh, konst har ju Precis som så mycket annat Det har ju gränser Och yttrandefriheten har gränser eh, Har du blivit straffad för något du har gjort? Ja, jag, menar, jag blev fält, jag blev fält För ett som folkrätt och Det var ju där affischen, vad var det bortsprungen Negeslav? Ja, den du, på. Hur, ja. hur, var, hur var tanken med den affischen då? Ja, det var ju den där. Och när jag kände, i Lund de hade någon, vet, några som klädde ut till. Vad är det Ja, Negeslav, ja, ja, så någon som gick omkring med Negeslav. Ja, då blev det massa halla och, liksom. och runt mm. det, ja, det, ja, det, liksom. Jalla Momodo, från Svenska Riksbund, gick ut i media och fördömde det hela. Det var ju på station, så tänkte jag, jag vill ju ha där liksom med yellow, bortsprungen, negerslag jag menar just att Hallands hade köpt negerslag med bortsprungen <laughs> det är en paraphras på sådär bortsprungen katt ja. men och då, då när du sitter och tänker detta så tänker du lite att det är såklart att det nu blir ett jävla liv, det är, <coughs> det är meningen helt enkelt jasså vadå Nej, alltså, sånt ser man ju liksom jag ringer ju inte med, jag säger nu ska jag ut och sätta upp affischer utan det kommer som det kommer ja. Ja, ja, ja. Okej jag fattar väl att folk vissa kan ta gilla upp alltså, många skrattar ju också Mm. Hur länge brukar de få sitta uppe då? För jag har sett på din blogg där att det, de är sönderrivna och söndeklottrade Och ja, ja. åker ja, de ner fort eller? Ja, ja. ja det brukar ta vad heter det, tre, fyra dagar i alla fall det blir, Vissa får sitta en hel vecka liksom. Men går du runt personligen och klyttrar upp där här? Alltså? Ja, ja, visst hur fan, alltså, hur, hur fan vågar man helt enkelt? Ja, men det är bara, jag brukar gå mitt på dagen så här liksom, när det är mycket folk ute Ja, ja, ja Alltså på kväll är det inte så bra för då kan ju polisen se henne också kan man åka mm. dit. Brukar de, ja. eh, brukar de eh, Någon stanna och Säga någonting eller? Ja fast det har bara varit positiva Liksom så? Ja. Ja. Som till exempel <laughs> Ja det här var roligt ja, Typ här grejer Det är så. Ja. Alltså. Ja. Ja. Det var, ja, det var roligt norr. att höra för jag, ja. jag tänkte att hela Sverige Är så liksom förgiftat av den här politiska korrektheten Att alla bara ja, ja. ska rynka på näsan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 Mm. Jag slår mer mot att alltså, typ, det politiskt korrekta, liksom mm. typ att ja, försöka provocera islam och ha ja, ett vänster och sådana här grejer. Ja, det provocera islam är väl kanske inte det enda om man säger det här, kanske låter bekant. Cigenabrott är något gott. Aj, För, ja. Det var ju en demonstration där. Vad, vad hände då? Och ja, då hade den här skylten då som det stod så här på. Ja, det hände inte så mycket väl nej, <laughs> nej, men jag gick väl dit och började upp skylten. Det var, det var någon det heter, demonstration mot polisens register. Så jag tänkte liksom, ja, de, de, de demonstrerade demonstrerar alltså för scenen av sprott För registren var ju liksom kriminalregister kan man säga eller mm. så. Jo, men det var, det var det. Så, så jag kan säga jag ville bara stödja dem. <laughs> ja, precis. <laughs> men hände det någonting där också eller? Ja, när jag hällde upp skylten så skulle jag, min kompis har ju fotar och ett foto på det Sen skulle jag bara gå därifrån och skulle lägga det upp det på bloggen Så det var någon jäkla länster snubbar som gick och sprang fram och snodde hennes kamera Så, här, liksom. så det blev tjävligt där, ja fan, då kom det ändå fler Och sen då ställde jag mig liksom, och skrek, sena si brott, det är nog gått sena si brott, är nog gott Försökte få mig med mig en kör, talkör så här med. Alltså då fick jag bara massa slag och sen såg jag sparka på mig det bättre, ja, där jag. Jag. Så jag låg när jag liksom här fick några sparkar Och glasögonen flög åt helvete Sen kom polisen och tog mig Och slängde mig i sen. <laughs> det är klart. Och sen åtalade man som folk, för som mot folk Ja vad fan Men Tog de någon som slog det då? Ja de sa visst att de hade tagit två så. Men hur gick det mer och Skador och så? Ja, jag klar mig huset faktiskt Hon med ja, kameran, hon fick någon hon böjde hela fingret på henne så var en massa Och då läkt jag också Jaha. Nej, men det, det var ju vänstern visar visade sitt rätt ansikt mm. Det var ju, vet du, var Skåne Mot rasister mot rasist Som hade handordnare, och de är bara ute Efter att, ja, våldsamma mm. För själva sienarna var inga sienarna som reagerade, så de gillade Själv med brottarna. Eh, men jag måste ju säga Att det är otroligt jävla modigt av dig Att gå in och ställa sig så här eh, Tänker du på din säkerhet någonting? Nej, <laughs> Nej det <är> <laughs> jag, jag tänker mer på... Hoppas glasövnen klaras. Alltså. Ja, ja. Det var inte första gången du får ströjk va? Du har ja. varit ute och, någon, någon mörk kväll och satt upp klisterlappar eller något va? Så har du blivit påpad bakifrån av... Ja det är jag också. på några hel för att komma kom bakifrån på en pers. Det var typ så A4, så. Ja, De brukar röra sig här runt runtmöllan. Det brukar jag också göra så. Ja man tänker ju det. Men ja, vad, så, vad hände? Du gick och upp Ja jag tror det var motpol klistermärken. Jag hade varit på någon föreläsning i chävlingen, liksom. mm. så gick jag från stationen och bara skulle sätta upp så, här. Och sen kom de bakom. Så det var, inga såna här, det var inga det var inga egna fyror som satt upp, utan det var bara klistermärken. Mm. Men då har de, de måste ha följt dig en bit då? eller vad tror du? Ja, de såg väl kanske en bergskata, kanske att ha satt upp och så. Jag vet inte. Fan, de kanske kände igen. Mig <laughs> vad gör de nu? Ja, för jag såg de bilder på dig. Du ser ju ganska mörblutar ut. Ja. Jo. Jag såg vi ut om vad det var. Jag dunkar huvudet själv i vägarna kommande för att få ett bra bild. <laughs> Okej, okay. ja det är ju en emotion. Men men var jag polisan var du då? Nej, man, jag vet inte vilka reläer var. Liksom. Nej, det är det. men apropå demonstrationer där också. Du var ju även på en annan där då som du hade två papper då och en skylt. Papper till papperslösa på eh, Vad var det för demonstration och hur blev responsen på det? Ja, det, det var någon demonstration mot Reva som Polisens äh, försök att få tag på illegala <laughs> Illegala sn sniltrar, som man brukar kalla dem Illegala invandrare då. Nej. Så då, ja, då tänkte jag vad fan Du vet papperslösa kallas det Så tänkte du, jag, gick och köpt en hel bal Tovaröls papper på Netto så en skylt stod papper till papperslösa är ja, de papperslösa Kanske de vill ha papper ja, Men, men vad, vad, vad, vad fick du, fick du för vast... kommentarer då? Ja, det var ju ingen som Kom fram och ville ha papper Så det finns inga papperslösa så... Men ingen ingen. Ja, jag tänker bara att man ska få stryk alltid Men du klarade det? Ja, jag, jag, jag gick ju med i den frånståg Men sen då Efter några hundra, eller 200 meter Kom det fram något som liksom, så Ta ner skylten Då tog mm. vi där och pratade och tag jag Roger var med och fotade Så kanske därför inte <går> våga slå på Jaha. Ja, Så jag gick därifrån Efter att ha stått och pratat då, var Men vad, vad har de då? De tycker att det var, de blir kränkta då antar jag Och det var hånfullt och, eller Ja, det måste vara något sånt så, <går> Ingen, <går> så ingen ganska... ville ha papper alltså? Nej. <går> så, nej Det var ju bra, då hade jag ganska gött Om två papper Nej <går> <går> <Det var så. går> Eh, ja, nej, men det var en rolig idé i alla fall eh, Men jag tänkte även sticka in en fråga Vad du gör, ja, förutom att Pyssla med konst, då har du något annat Arbete, eller lever du på konsten nu? Nej, jag lever ju inte på konsten, jag får ju inget betalt För det, alltså. jag får mest min <laughs> ja. ja Jag vet inte, jag har försäkrings... Försäkringskassande aktivitetsstöd liksom, Fas två Bara med med fast, kan jag tänka Ja, fast, ja Ja, men av, du har gjort många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 Istället för att ställa ja, till den världens största det grej då Det blir bara mer uppfattighet för mig liksom. När de blir ja. kränkta och går ut och med det, så. Men har brukar media Kontakta dig? Har du blivit intervjuad eller något större någon Ja det är när jag blir åtalad jag som ett folkgrupp så ringer de mig ibland Och ber om kommentar ja, äh, Men du har ju skrivit En bok också Och den är inte heller ja, Den är kallad något som inte är direkt så politiskt korrekt heller Den SIG heter den äh, Vad handlar den om? Jag har inte skrivit den utan det är liksom Det är mer en bok som man samlar Mina tidiga fischer ah, ja. Alltså den är utgiven på Bokbålförlag Det var ett litet förlag i stock. Men den finns så. Att, um, att Köpa? Ja just på Adirbus jag tror 600x var det faktiskt. Jag passar på att göra reklam här nu för dig Jag tror att vi först skulle vilja ha 666x men <laughs> Jag eh, som är 600 Finns fischer. det kvar Det finns kvar några x av den då eller?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 kan kalla den Heil då förmodligen <laughs> Men apropå Sig då Under den här vandringen Så valde du även att måla heil då Och hur var tanken med det? Ja, det vet, jag hade sett folk som hade skrivit så Pussrutor Det var någon. De, istället för bussrutor Pussrutor, att folk ska ställa sig Och pussa inom de rutorna jag tänkte att jag vill inte göra då som liksom. blir en fredad zon att man kan stå hajlar Men mm. skulle kunna bli upprörd över det. Men är det just att du väljer mycket som har med då Hitler och, och sånt att göra, är det för att det är någonting, alltså allt egentligen runt det är ju någonting som folk reagerar på? Ja, det stämmer. Ja, det var mer, alltså Hitler och sånt, det var mer på 90-talet mycket om det. Sen är det 2000, när de islam, har kommit så är mycket sånt kretsar runt. Mm. Så man får liksom göra det som det som rör sig i media och samhället just då. Ja. ja och som du kanske vet så i Radio Länsman är vi främst, vi pratar ju främst om, om invandring här. Och hur man, man, man kanske kan gissa sig till, men, men hur ställer du det till? Ja du vet mångkulturen och, och dagens invandring och allt sånt här. Ja att mångkultur är bra för det behöver inte alla vara på samma ställe. Vi kan ha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 Där, varför ska vi vissa religiösa ha alltså, vissa särrättigheter och säga att ja, det är religionsfrihet? Ja, typ jag med hallar och korsor. Ja, man ska kunna plåga djur bara för att det är vår religion som säger det. Ja, men vadå? Religion är djuret, är det också religiöst? Då? Jag visste inte att de som släktas också är mm. jag, vadå? Mm. Varför ska människan liksom hitta på totalt vanliga grejer och, bara för att kunna göra vansinna grejer Ja det är mycket som ja. är konstigt som du får inte gå Du kan inte gå ut och maskera dig Medan en muslimkvinna kan ju gå in i kab Ja precis, exakt De, de har rätt att gå maskerad Sen ja. om man inte de man kan ju söka jobb eller, eller typ sånt där Som så inte får jobbet Bara ringa DIO direkt mm. Men om jag nu går in i Kukshusklan direkt Och blir nekat jobb eller något sånt Jag tror knappast DIO tar upp det fallet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 men så fort det blir många muslimer så ska det ju ändras. Ja, hur mycket som helst. Ja, ljuden ligger lite mer lågt så här liksom och försöka anpassas. Sen ska jag faktiskt sticka in, vi har en uh, lyssnafråga här. Um, uh, personen undrar vilka andra gatukonstnärer du uppskattar i Malmö. Eller kanske till och med stort? <laughs> Nej, jag vet inte. All gatukonstnär... Det politiskt korrekt eller vänsterriktad så det, alltså det finns ingenting som du har liknande som jag gör så. Nej det har du faktiskt jävligt rätt till. det har jag inte något på. Men så gatukonsten alltså, har blivit helt enkelt kapad av vänstern. Vad kan det bero på då? Ja, det vet jag faktiskt inte men det, det är som inte är polisnriktat då det är liksom mer bara ja, du vet det är fint att se på. Mm. Nej, jag vet inte. <laughs> jag mer fast... kul. Ja, alltså, kulturen i huvud taget i ja, så vet jag, i alla fall hela västvärlden är ju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 De verkar inte se ut. De, de, de lever i sin egen kultur, i sin egen värld. Ja, men det där ja, precis... De, de kämpar ju för några som inte bryr sig, verkar det ju som. Ja, det var, det var ungefär som när AFA var uppe i Rosengården och skulle hjälpa dem. De blev bortkörda. Ja, där, just ja. det. jag kollat på många gånger. Och det där förstår ju... Jag, jag vet inte om de inte fattar det själva, men säg att de fick vad de ville då att, att islam får jättemycket makt i Sverige. Vad fan tror de skulle De skulle ju bli hängda direkt... Fatt, vad skulle hända med alla bögar? De skulle ju såklart bli skjutna på öppen gata. Vad skulle hända med alla liksom, feminister som ska springa runt utan BH och inte råka armarna? De blir ju såklart skjutna de är. Ja, om vi överdriver det här nu. Men, men de står ju på så himla olika sida. Jag fattar inte hur de tänker, men måste hatet mot USA och hatet mot Västerlandet, eller därför vänster. Gilla islam ja. Jag har faktiskt ingen aning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 hur ser du på Sverigedemokraterna då? Ja, de har ju börjat böja lite vet du, De har böjt sig lite inför Mäkten med och sånt. De, att sånt. bli nolltolerans De gör ju ändå sitt jobb så att säga. Liksom SD-fobin Den är monumental fortfarande i Det är faktiskt konstigt Men det, jag tror det, det ändå har hänt jävligt mycket faktiskt. Visst det är fortfarande helt sjukt Mycket smutskastning det är Men det var ju faktiskt ännu värre för Så om 20-30 år kanske de blir tagna som ett riktigt parti Det vet vi inte ja, ja.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 men då måste vi också såklart fråga eh, var vad ser du dig själv om 10 år? Nej men hur ser framtiden ut för dig? Nej, jag är fortsatt att jag kommer ju fortsätta med det jag har till 10 år gammal eller man då. Fan det är ju över 50. Ja. <laughs> ja kanske kanske är lite grövre år det det är Ja, du du har, ska inte äh, smygbrettla på säga om du har något projekt på gång nu kanske? Nej, jag vet man borde göra någonting om det, du vet Jim en bok de, Expressen gjorde i världens skop om Att katten var inkluderad ja, ja just det Och försökte uh, pudla bort det sen med att det var något slags skämt va? Eller hur var det Ja exakt. ja exakt Katten är död nu också Jag förstår inte, jag inte riktigt tänkte mig i nyheterna Men var det därför de gjorde det här skopet För att hans skatt var död Nej det visste de ju inte om nej, de gjorde inte det i alla fall Nej, nej. nej, nej det hade inte men... förvånat mig de... Jag vet inte, det inte, Expressen själv sa att de försökte bara vara lite roliga Och sen, så jag vet inte. Nej, det har jag väldigt svårt att tänka mig jag är roliga att vara med Men kanske inte av den anledningen mm. de tänkte. Men, men hur är det? Alltså? Finns, finns det Kan du se dig på något sätt leva på detta? Finns det pengar i det överhuvudtaget? Konstnäriet som man säger så ja, alltså För mig är inte så länge man slår mot vänstern Och mot det politiskt korrekt Kan man inte tjäna pengar på det mm. Lars Wils kanske tjänar ståla Men han kör bara på sina rondellhundar Det är inte så mycket mm. variation i det Nej, han gjorde Nej. Ju väldigt väldigt mycket vanligt innan också, om man säger så. Ja, så... ja, ja. och sånt. Ja, Nej, jag har svårt att se mig att tjäna pengar på det absolut. För då måste man anpassa sig och sånt där grejer. Mm. Självcensur och sånt där. Men det är det värsta som finns självcensur, det är nästan värden van. Ah, ja, ja. ja, du blir helt mycket av självcensur. Eller har du, har du gränser eller? Finns det något du inte skulle göra? Nej, alltså, meningslösa grejer skulle jag inte göra liksom, eller, typ. Det som inte har någon mening Nej, nej men, men skulle du kunna se det liksom att du någon gång bara, nej, det här, det här den här fischen kan jag inte göra för att eh, det skulle vara eh, för provocerande då eller vad vi ska använda för ord jag inte, alltså, Och jag tar upp privatpersoner på att det fischen, skulle aldrig göra men nu, det är bara med liksom personen Nej, men det är ju mer rövigt än det kanske är provocerande Eller, eller kanske mer något specifikt ämne eller vad då? Ja, nu har, jag, nu har jag helt ärligt, viktigt är så skönt med dig tycker jag att jag kan liksom inte komma på något som är Värre, eller om man ska säga det, än det du redan har gjort. Ja, nej, jag har gjort affischer och skämt om barn på år också. Lite tid, tid ja, det det.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 jag har bott ett så pass länge så jag tycker det är ganska lugnt liksom. mm. Och du har mycket vänner där också då? Får Nej, man... ja, jag vet inte, folk man tror jag, exakt med. jag går ju med på spel och sånt där så det är Däremot på choklad... Eller vad heter det? På glassfabriken är det inte välkommen Det där fiket på Kristianstadgatan Vänsterfiket, det där jag blev utkörd ifrån Jaha, får man det? Inte det? Det måste vara olagligt kan man ju tycka Ja, jag tänkte att de får ju kommunalt bidrag Men jag tänkte får man verkligen diskriminera liksom? Men det borde du göra en grej av kan man tycka uh, ja. jo. Att Dan blir kränkt Kanske <här> Nej men att, att man ska gå in på vissa <här> ställen Beroende på vad man, vad man tycker Särskilt om det, om det liksom kommer att pengar bakom Kan du få fan Det borde väl kunna göra något vettigt Det här vore ett riktigt fall för diskrimineringsombudsmannen Kan man ju tycka Fast ja, nu är vi ett vit heterosexuell man Som inte har någon religion fan. just det, det kan vi inte vara synd någon där Vilken tur du har. Det <här>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 ja fast, alltså, grej, fast grejen är så här, ja, vad man själv känner och sådär, det är klart att det skiljer sig väldigt mycket. Men frågan är ju vad som ska vara lagligt och inte lagligt. Jag vet inte, tycker du att det ska vara olagligt? Det du personligen tycker är lite Nej äkt? men det är ju det som är så otroligt svårt. Man kan ju inte säga, jag kan ju inte säga det. Än fast man på något sätt vill säga det. Men gör man det, då är man ju lika illa som de mm. andra. Ja, ja men det är ju... Mm.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 de är så mycket gummi, alltså gummilag jag vet inte om alla känner det till det uttrycket kanske, men det, det innebär alltså att det är en lag som man kan tolka lite hur man vill, man kan, den, den passar sin intressen väldigt bra, till skillnad från till exempel att köra för fort är väldigt lätt, antingen kör du för fort eller inte men hets mot folkgrupp är ju väldigt mycket upp till åklagan till exempel, eller polisen eller sådär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 om man vill. Om man vill prata lite med mig. Så det kan ni jättemycket. Man kan lägga till mig också där. Jag faktiskt Konrad Konrad Sve. Mm. Jag har haft ganska mycket kontakt med våra lyssnare här på sistone och det är alltid roligt faktiskt att höra vad ni, vad ni tycker och sådär. Till och med fått med ett par vänner faktiskt. Och jag vill gärna ha fler. Och det är väl säkert Länsman också. Så mm. tvekan så inte att Nej. Till nästa gång får ni ha det riktigt bra. och mina barn slipper bo ensamma på stan och mormor och morfar takar för ni gammal vall så för de slipper gå utans. alls jag föreningar för att det slås om våra löner så jag slipper egen folk till mina söner och polisen för att de motoriserar och expanderar så man slipper mötarna som patrullerar och skickvården för personalkvård och enhetsproduktioner så vi avvärjar relationer och emotioner ja jag tackar för ungdomarnas fria uppfostan utan spränga barnen då gör är så andra mänst i Stockholms turnelbanet. Dalar, nedhågen branskog och talar stumma salar. Du gamla, du fria. Va fan inte vara bra längre. Va fan säger du, svår du Så vi tar en affin bit här Vill du ta början börja då Tore, och läsa från början här <skratt> Sverige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 Bostadsförmedlingen som registrerar min bön och låter mig hoppas i kön. Och jag tackar alla kanslin för texter och brev där jag slapp förstå man Jag tackar för alla folkare och alkoholister som min fru och mina barn slipper bo ensamma på stan. Och mormor och morfar tackar för niga varvars så för de slipper gå ut alls. Det är för jävla bra. Sverige, Sverige.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 så vi ärbärger relationer och emotioner! Ja! Jag tackar för ungdomarnas fria uppfostan utan spränga banor. De gör så ramliga möts till Stockholms tunnelbane. <hier> jag tackar utvecklingen och företagens samvete så vi slipper bry som arbete. Och jag tackar alla av maskiner och deras korer så jag slipper finna på egen ord och slipper tänka själv helt kvar. Sverige, där björkarna sluttat susa och ärvarna upphört att brusa där vi koblar kraftverk, Sverige och atomavstängda dalar, nedhågen räddskog och talar stumma salar du gamla, du fria vafan inte vara bra längre Vad säger du, Sverige det var bra, hon ska få. Don't hold it.